Un espai d'entrevistes d'actualitat política, social i cultural de la nostra comarca. Bona tarda i benvinguts a aquest programa. Us parla Rafael Dos Santos després de l'informatiu comarcal de dos quarts de vuit i fins a les vuit temps d'entrevista. Tot i ser el Saber-ne més un espai radiofònic, avui parlem de televisió. Parlem d'un projecte audiovisual que han posat en marxa uns joves professionals de la comarca de l'Alt Empordà. Parlem aquesta tarda de REL TV amb dos dels seus responsables, en Dani Serra i en Lluís Chamorro. Bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Així d'entrada, què és REL TV? Bueno, REL TV és un canal digital que neix amb l'objectiu de donar a conèixer els moviments socials de la comarca i, sobretot, molt vinculat a la cultura de la comarca. Parleu de que és un mitjà eh, participatiu. Eh, què voleu dir amb aquesta expressió? Sí, bé, La idea és que tant a nivell associatiu com, com fins i tot a, a la pròpia població de Figueres, de l'Empordà en general eh, puguin proposar temes en cas que creïn convenient que hi hagi alguna cosa que se n'hagi de parlar o de fer ressò doncs, i nosaltres en la mesura que es, que es pugui doncs, fer-ne ser una mica veu. De... de fet ara fa pocs dies vau fer una enquesta per tal de conèixer per d'alguna manera les necessitats o preferències de la gent que ho segueix Co Com ha anat? O sigui, de fet, quines eren les preguntes d'aquesta enquesta? Bueno, les preguntes de l'enquesta bàsicament eren si estaven contents del que havíem vist fins al moment i que proposessin temes i nous tipus d'enfocament. I era una primera prova per, apropar, bueno, per fer del nostre mitjà un mitjà més participatiu. De fet, no és una televisió convencional, no? O sigui, no funciona per les zones arsianes, sinó que és a través de la xarxa d'internet. Exacte, sí, tenim una pàgina web i també difonem a través de xarxes socials, Facebook i Twitter, i ara Google+. Google+, Plus, o sigui aneu sumant diferents plataformes per arribar a més gent, no? Eh, realitzat per l'associació Més vídeo. Parleu-nos d'aquesta associació. Doncs bé, va... Vam començar una mica així, eh, en Lluís, eh, en Borja de Balzera i, i jo mateix. Uh -huh. Quatre eh, persones? En un primer moment, tres. I, i va ser una mica, una, doncs, per donar forma en a aquesta idea de o sigui, fer aquesta associació com a productora, però per poder fer, d'entre altres, el que és el projecte principal, que era Real TV. Sí, de fet era una manera de no limitar-nos a la tele, mm. sinó que la mateixa associació pot crear documentals, pot crear publicitat, pot crear vídeos per encàrrec, però eh, alhora ens garantim que creem aquesta televisió no convencional, que és Real TV. Associació més vídeo, però el nom de la, te de la televisió, pròpiament dit, Real. Per què aquest nom? Bé, bueno, eh, vam estar buscant paraules empordaneses... Bueno, més d'origen empordanès, ah. i vam descobrir que arrel amb empordanès eh, queia l'A, i llavors acabava sent arrel. I era una manera de potenciar que el periodisme, bueno, l'arrel del periodisme s'ha perdut una miqueta i ja no busca tant, eh, diguéssim, l'objectivitat o l'apropament amb la ciutadania, sinó que ja tira més cap a les èlits. I què és el que en un moment determinat us s'anima o s'empenya a posar en marxa aquesta nova proposta televisiva a través de la xarxa anomenada Red TV, què? Precisament això que acabes d'esmentar? Uh, bueno, sí, vam veure un buit uh, informatiu, és a dir, Tramuntana TV informa de l'actualitat diària, uh -huh. però més enllà no hi ha res que analitzi la política, no hi ha res que segueixi el dia a dia de les associacions i la cultura a vegades queda una mica orfa i, a més a més, sumat a la situació en la que estem que tan, bueno, tots tres sabíem que no tindríem feina de periodista i vam dir tant per tant ens ho muntem nosaltres perquè si poguéssim parlar de línia editorial quina seria la vostra de la vostra proposta televisiva jove progressista però quins adjectius podíem afegir aquí un sí, jove progressista plural eh, participativa com com deies mm -hmm. abans eh, un format més aviat relaxat distès, sí que clar, ens interessa l'actualitat i, i difondre'l però també ens interessa uh -huh. informar de manera més uh... que, no, que no, la premissa no sigui la caducitat de la informació perquè toquem temes una mica que pots, tant ho pots veure avui com el mes que ve és, és alguna cosa més, més distesa no uh -huh. i després també eh, sobretot un, un element clau que tenim és l'objectivitat que precisament per això no utilitzem veu nova en els vídeos és una aposta que vam decidir fer els tres perquè creiem que qualsevol cosa que explica un periodista ho ha tret d'una font i qui millor que aquesta font per explicar la informació Podem dir que REL TV així doncs és un mitjà independent? Sí, sí. De fet no interpreteu el que és els vostres reportatges les paraules de les persones que entrevisteu però sí que d'alguna manera trieu les persones o associacions que, que entrevisteu sí, però o, que, però... o que parleu amb elles o... Sí, però per exemple, eh, posaré per exemple un, un, un cas que vam fer, que era el de la taula per l'habitatge on participava la PA i altres associacions. Mm -hmm. el, nostre, el nostre objectiu era parlar amb tots els integrants d'aquesta taula. Al final només vam poder parlar amb la regidora d'habitatge i amb la plataforma Afectats per la Hipoteca però sempre donant les dues visions i que sigui l'espectador qui decideixi eh, qui té raó. Qui forma part actualment de l'equip de Real TV? Vam començar tres, actualment qui sou, quin tipus de formació teniu? Doncs ara, a més a més, hi ha tres persones més, que són eh, en Carlos García, en Gerard Vidal i la Maria Zamora. que és, és una... O sigui, vam... Va ser això, començar de base tres, però amb la idea aquesta d'expandir-nos de, de, també... A, aprofitar la benentesa per formar eh, uh, gent o gent que ja tenia unes capacitats, que eren complementàries i a més a més acabar de, de transmetre coneixement per fer una mica... O sigui, una, una part sí. del vostre equip té una formació periodística de mitjans audiovisuals i els altres s'han acoplat d'alguna manera? Són deixemples dels primers que ho van muntar? I... Van per aquí la Va, història... De, de fet, la Maria Alza Mora és fotògrafa mm. i ha estudiat uh -huh. comunicació cultural també, igual que en Borja i en Carlos ha estudiat publicitat o sigui que ja està una mica vinculat el que potser no està tan vinculat directament és en Gerard Vidal uh -huh. que és historiador de l'art però li interessa molt el tema d'informar té moltes ganes d'aprendre i vam dir, bueno, és una bona oportunitat per crear una cantera Experiència prèvia en, el, en algun mitjà d'algú de, de, de vosaltres ràdio, televisió o ha sigut la primera mm, sí. experiència no, Bueno, clar, en, en el meu cas a nivell de publicitat de periodisme pur, no eh, eh, però sí que televisió sí que, que havia tocat en, eh, les pràctiques al Terrat per una banda i després eh, l'APM també havia estat però vull dir, totalment, en el fons totalment diferent és com tornar és, és com aprendre de zero bàsicament. i per exemple en Borja va estar treballant al Semanari a, Empord, eh, a Empordà eh, fa poc, bé bueno, fins fa poc i jo he estat, bueno, vaig estar una productora que feia amb el Boqueria 357 de TV3, després he estat a Vilaweb i he estat diversos estius col·laborant amb Tramuntana TV amb en Carles. O sigui sí, que hi ha una experiència prèvia. Sí, sí. Per cert, eh, quin tipus de relació manteniu amb Tramuntana TV d'en Carles Pujol? Bé, bueno, nosaltres, eh, des d'un principi, ens vam reunir amb ell i li vam dir que no el volíem trepitjar en cap dels sentit sinó que ens volíem complementar. Llavors, en ell li va semblar genial que creéssim aquesta nova plataforma. De fet, a vegades col·laborem amb certs aspectes i nosaltres difonem els vídeos de Tremontana TV igual com ells ell difon els vídeos de Real TV. O, o sigui, existeix una certa col·laboració, no? Sí, sí. Mm. Requereix una inversió muntar una televisió com Real TV? Sis joves que comencen de bones, a primers, no, si no contem vull dir, la inversió podria ser la, la de la càmera mateix però a partir d'aquí, el contingut que generes és la més a més tenint la, la petita inversió inicial que podria ser la càmera i accessoris vull dir, trípode, quatre coses més microfonia, però la resta és el contingut que generes en aquest sentit és, és de bon fer sí, a més a més, suposo que com tothom que li agrada el món audiovisual Uh, és una que has d'acabat tinguent, una càmera. i Llavors, mm. el que hem fet és... Uh, cadascú s'ha fet la inversió i tots ho aportem per fer els vídeos d'Arrel TV. Uh, dieu que el canal prioritza l'anàlisi, la cultura i el teixit associatiu de la comarca. Uh, L'aspecte informatiu directe? Mm, el, el dia a dia uh -huh. no el cobrim en part, també, per això que acabo de comentar, per no trepitjar-nos en trepitjar el el a TV. Però uh, però sempre que hi ha un tema de debat, per exemple, vam, hem fet la, la secció de Preguntem el futur, on preguntàvem a les diferents joventuts dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament, i, i sempre amb aquest objectiu de mirar d'aglutinar el màxim de gent possible o d'ideals possibles. També continguts uh, musicals? Sí, sí. bé... Bueno. Clar, uh, dins de la cultura no ens hem d'oblidar que hi ha la música i en la nostra comarca hi ha molts grups de música i tenim grups de música per entrevistar a, a patades. Mm. <ríe> Què teniu, com una llista d'espera dels... O sea, uh... Uh, no, però cada dia em van sortint de nous uh -huh. i, bueno, els anem entrevistant a mesura de lo possible. I, de fet, per veure els vostres reportatges, hem parlat d'internet, però alguna web, alguna xarxa social concreta, a on podem anar? Quin nom hem de clicar per, per anar a parar la vostra, a les vostres propostes? Mm, doncs, per una banda, hi la web, que és realtv.cat, i després, a l'hora de de fer difusió a la pàgina de Facebook, que es diu RELTB. Sí, que trobem directament, si a la vostra pàgina web? Uh, hi ha el de Revideo, Sí i després hi ha el que és a Maroteca. Els tenim per temes i per... És bàsicament el contingut audiovisual, perquè sigui senzill a l'hora de trobar. O sigui que, en principi, com que pengeu tot el vostre treball a, a les diverses plataformes, pàgina uh -huh. web i tal, o sigui, hem d'entendre que va adreçat als joves en primer terme... Bé, bueno, uh, joves i no joves, perquè cada dia mm, gairebé tothom uh, utilitza internet i hi ha molta gent. De fet, fa poc que em van donar la dada de que molts joves estaven abandonant Facebook perquè hi havia massa adults. I Llavors, això és, una, és un clar símptoma que les xarxes socials no només les utilitzen els joves. Perdó, que has dit que joves que estan abandonant Facebook perquè diuen que hi ha gent molt gran? Sí. No hi ha connexió entre les diverses generacions, o què? Suposo que no volen que els pares, tiets, etc sàpiguen el que fan en la seva vida privada. Doncs, precisament, he estat eh, fent un cop d'ull a la vostra pàgina web i també al vostre Facebook, m'he donat de... No sé si és així, que, que pengeu més informació a aquesta xarxa social que no passa a la vostra pàgina web. Ho feu per alguna cosa determinada? Uh... Perquè la, és més fàcil que s'ho trobin, la informació al a una xarxa social com Facebook, que la gent hi vagi directament a la recerca de l'ostre web? O seria sí. per aquí? Clar, per, per defecte, mol, molts cops, tot i que la gent encara té el, la deferència d'ostres, a quina web esteu? Per defecte, sempre et busquen a Facebook primer, i sí que és veritat que el vídeo el pengem a YouTube, però de seguida el repliquem a Facebook, i a part que Facebook és la plataforma que és més fàcil a l'hora de compartir altres esdeveniments que no n'hem fet reportatge, doncs per això es veu més ple, el Facebook que altres xarxes o, o que la pròpia web uh -huh. perquè, clau la informació és molt més abundant Algun darrer reportatge que podeu destacar? Bueno, l'últim que ha tingut molt l'èxit és el de la Guagua uh -huh. que em penso que ja superem les La Guagua és? L'Alba Fogarona, que, que és, és il·lustradora d'aquí de... uh -huh. sí, Figueres I supera les 500 visites, crec Sí. I podem parlar d'algun futur reportatge que esteu preparant, entrevista? Eh, uh, bueno. o és una micata secret no, no, per les cares que no, no, veig. No, ara, ara mateix, uh, ha de sortir, ha de sortir una, una darrera entrega de de per, preguntem al futur, de parlem al futur. Sí, sí. Uh, ah, perdona, aquest és el, el joves, al dels joves. Sí, sí. Doncs sí. ara hi ha una, una una propera entrega està preparada a punt de sortir encara no es pot saber la pregunta uh, si és uh, sobre el Zumba eh? o sigui, per la, memòria la memòria històrica i després també bueno, en l'última reunió que vam tenir els companys de Real TV vam decidir que aquest format de Preguntem el futur de fet, perquè no havia tingut gaire èxit i es feia com una mica repetitiu a partir d'ara el farem més participatiu i ens, ens centrarem en diferents llocs de Figueres plantejarem la pregunta a través de xarxes socials, per qui es vulgui acostar a donar la seva opinió i també enganxarem a gent del carrer i d'aquesta manera també ens ens servirà per difondre'ns. Com a darrera pregunta, a vosaltres dos que heu sigut, o ara mateix esteu aquí com a representants de REL TV, sou consumidors de televisió? Parlem de la televisió convencional? Uh, la veritat és que jo cada cop menys. Parla perquè... Uh -huh. <laughs> perquè, tot i que sí que m'agraden els continguts de televisió, M'agrada més mirar-ho a través d'internet perquè ho veig quan jo vull uh -huh. i jo crec que és el canvi que estan tinguent els mitjans audiovisuals que tots estan tendint cap a la xarxa. Televisió a la carta, no? Uh -huh. I en Dani? Sí, de fet, és, és que és més senzill i més pràctic buscar el contingut i molts cops, tot i que Poder la prioritat si sí és informar-se però poder encara és més còmode quan es escoltar la ràdio o llegir el diari que no pas esperar a la televisió que, que t'ofereixin el, el que busques i, i per entreteniment de seguir tens internet. souu que... capaços de recomanar alguna història que, que s'estigui metent actualment a la televisió o no home ah, ahir vaig veure que tornen a fer l'fers exteriors uh -huh. que és un calçada que és un programa que considero molt interessant i no sé, Bueno. l'APM oh, sí. <ríe> I, i el Polònia eh? <ríe> molt bé, doncs Dani Serra i Lluís Chamorro dos del re... dels responsables d'arrel de Televisió gràcies per haver vingut als estudis de Rèdio Vilafant i que sigui llarg i fructífer el vostre treball en aquest mitjà moltes gràcies Merci a vosaltres. Radio Vilafant També ens podràs trobar per internet: www.radiovilafan.net. Informació de la ràdio, Els locutors, als locutors, tota la programació: www.radiovilafan.net. Amb aquests amables i suaus sons que s'encomanen amb facilitat el nou, o la nova creació dels Crossing, la jove banda de pop-rock de Peralada nomenat Your Imagination Arribem a les 8 del vespre Ens tornem a retrobar en 7 dies Aquí, al Saber Més Adéu-siau Your mind is crossing the line My head's wondering why But I can find an explanation Maybe you're trying to hide Something you've done in your life Or you just need to get away From your imagination imagination Success. You will keep on trying till the end Your dreams will keep you strong